Стари навици Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 12 юни 1929 г. в София Размишление върху Божията благост Чете се темата «Може ли да се живее без страдания?» Като ученици на Великата школа, вие трябва да се освободите от старите си навици. Който иска да се освободи от старите си навици, той трябва да живее в чистота и святост. Докато е в обикновения живот, той не може да се освободи от старото. Обикновения живот на човека е подобен на живота на бакалина. В този смисъл животът на обикновения човек може да се нарече бакалски живот. Този човек постоянно тегли нещата. Това не му дали, онова не му дали, не го посрещнали както трябва и тъй надат. Той навсякъде носи везните си и постоянно тегли. После отваряте в си и пише: Толкова дадено. Толкова в който до дом влезе, бакалинът мери, изучава, записва нещата и казва, че не го погледна ли както трябва, че липсвало нещо в погледа и в отношенията на тия хора. Как позна, че липсва нещо в отношенията й? Чрез везните. Той тури отношенията им на звездите си и вижда, че липсват няколко грама. Умен човек е бакалинат. Дето ходи, той все опитности купува и продава. При това той купува ефтино, а продава скъпо. И тъй. Колкото по-горе се качва човек, толкова и животът му става по-красив, по-идеен. Говорим ли за идейния живот, ние имаме предвид. Поета. Той живее с красиви спомени за миналото. Като говорите за някой поет, слушате да ви разправя къде е ходил някъде, как добре го приели, колко любезни били домакините, колко хубаво били облечени и т.н. Като се връща в миналото си, поетът изправя погрешките си. Да се връщаш към миналото си, това значи да изправяш погрешките си. Поетът и светията си приличат по това, че изправят погрешките си. Те купуват скъпо, а продават ефтино. Като види някое малко клонче, поетът започва да го възпява. От нищо прави нещо. Поетът пише някаква книга с години, а в края на краищата я продава ефтино. Поетът и светията изправят погрешките си и придобиват опитности. Не изправят ли погрешките си, те ще бъдат наказани не по закон, но поради факта, че не са научени да живеят в греха. Те приличат на унези хора, които никога не са ходили боси но през някоя майска сутрин събуват обощата си и тръгват по росната трева. Те не са привикнали да ходят боси и считат това за нещо извънредно. За сиромаха обаче това е вреда на нещата. За богатие е необикновено нещо да ходи бос. На небето и богатия и сиромахът могат да бъдат боси. Следователно, Ако не изправя погрешките си, човек ще бъде подложен на страдания. Живее ли добре, той няма да има никакви страдания. Добрият живот е подобен на чиста вода, която не каля човека, но и той не я каля. Краката на добрия човек са винаги чисти. Обаче, който не живее добре, той всякога ходи скални крака. Докато е на земята, положението му не е много лошо, защото на всяка стъпка има чешми, дето може да мие краката си. Отидели на онзи свят скални крака, по никой начин няма да го пуснат да влезе вътре. Там няма, че ми. За да измие краката си, човек трябва да използва водата, която носи със себе си. Употребили тази вода за измиване на краката си, то ще се лиши от нея и ще живее в вечна жажда. Като знаете това, вие трябва да живеете добре, краката ви винаги да бъдат чисти. Не оставяйте нито едно петно на краката си. Видите ли малко кал на краката си, веднага ги измийте. На физическия свят водата е голямо изобили. Следователно, не оставяйте калта да изсъхва на краката ви. Видите ли, че някой човек мие краката си, по няколко пъти на ден ще знаете, че животът му не е много добър. От много миене той е усиромашал. Добрият живот води към дълъг живот. Колко години трябва да живее човек на земята? Казано е, че сегашният човек може да живее 120 години. Числото 120 представлява всички възможности, които се крият в човек. Според астролозите, животът на човека представлява кръг, който те разделят на 12 дома. Всеки дом съдържа в себе си по едно Божие благословение. Според астролозите, първият дом е домът на Овена. Кое е отличителното свойство на Овена? Събират ли се два овни на едно място, първата им работа е да се поболят? Те се затичват един срещу друг, удрят главите си, после се изправят нагоре и се оттеглят. Като удрят главите си, овните намират някаква точка, в която става сблъскването. Така поступва и българина. Той взема кремъка и огнивото в ръката си и ги удря, докато получи искра. Следователно, когато две тела се търкат едно в друго, винаги се произвежда светлина. Тъй, защото, когато човек удари главата си някъде и стане известно разтърсване, всякога се произвежда светлина. Дето има светлина, там има мисъл. Защо идат страданията? Чрез страданията човек блъска главата си, за да придобие повече светлина. Чрез светлината пък той разрешава големите противоречия в живота си. Докато не мисли право, човек всякога страда. Всяко блъскане на главата е страдание, което внася светлина в човешкия ум. човек все трябва да има един приятел, който да му блъска главата. Зонзи, който разбира Божиите пътища, блъскането на главата е благословение. Зонзи, който не разбира Божиите пътища, блъскането е разтърсване, което създава противоречие. За да се справи с това противоречие, човек трябва да се обърне към разумността в себе си. Дойде ли разумността, човек лесно се справя с противоречията си. Обаче без разумността той е изложен на изненади. Причина за големите изненади е своенравието в човека. Своенравният не търпи никого и нищо. Той не се поддава на никакви съвети. Искате ли да помогнете на своенравния? Не поставяйте никакъв бент в живота му. Той сам ще се стълкновява и ще се учи от себе си. И тъй. Като ученици работете върху себе си. Работете върху себе си без да се занимавате с работите на хората. Много работа предстои на човек. Рече ли да мисли за работите на хората, че не живеят както трябва, той ще пропусне благоприятните условия и моменти за работа върху себе си. Когато работи върху себе си, човек вижда колко трудно се преодоляват старите навици. Так му се успокои, че е постигнал нещо, че се е справил с известен недък. Изведнъж остава изненадан от постъпките си. Не е въпрос човек да плаче и да се байка, че не е постигнал нещо. Но той трябва да бъде разумен. Ако не е разумен, той ще изгуби живота си. Изгуби ли живота си с него заедно ще изгуби и любовта си? Изгуби ли всичко това? Той ще се превърне в куковица, ще кука, ще се съжалява, че е изгубил разумността, живота и любовта си. Който разбира живота, той е човек, който мисли и люби. Следователно, За да дойде до вътрешно разбиране на живота, човек трябва да се домогне до положителната философия и наук. Съвременните хора обичат да философстват и често разсъждават върху въпроса, кое се е явило в света по-рано – кокошката или яйцето. За да съществува яйцето, трябва да има кокошка. Без кокошка яйце не може да има. Когато яйцето се измъти, от него излиза животът, т.е. проявява целуния сили, които били в ограничено състояние. Докато се уплаква от ограничителните условия на живота, човек е затворен в яйце. Ако иска да излезе от тези условия, той трябва да отиде под квачката. Спасението на яйцето е под квачката. Не може ли яйцето да се измъди без квачка? Не може. Първото яйце е било създадено без квачка. То се е самородило. Всички останали яйца се мътят от птици. Тъй, искате ли да се измъти яйцето ви, сложете го под някое квачка, но с добър характер. Внимавайте да не сложите яйцето си под някое равна квачка. Ако е своенравна, тя ще напуща яйцата си и ще се разхожда нагоре-надолу. Много учени, философи, поети, музиканти – Напускат работата си и се отказват от добрия и от чистия живот. Те казват, искаме да си поживеем. Това е свое нравие, подобно на кокошито. Те напускат яйцата си и отиват в света да си поживеят. Правилно е, каквато работа започне човек да я свърши. Мнозина се запитват какво трябва да правят, щом са дошли на земята. Като е дошъл на земята, човек трябва да излюпи яйцето си и да се освободи от ограничителните условия на живот. Бог е във всяко яйце, във всеки зародиш, във всеки благороден акт, във всяко велико дело и потиква човека към работа. Като ученици, вие трябва да знаете кой е първият плод, който ще родите. Животът на човека е един кръг, т.е. плод, който се разпуква на две части. Едната е божествена, а другата – човешка. Ето защо. Каквото, каквато работа свърши човек, едната част трябва да определи за себе си, а другата – за Бог. Като започне да яде, първата хапка ще вземе за себе си, втората за Бога. Да отделя човек по няколко хапки от яденето си за Бога, това значи да държи в ума си мисълта за бедните, страдащите и нещастните. Само онзи се е научил да яде правилно, който всякога мисли за душите, които Бог е създал и е готов всеки момент да им се притече на помощ. И тъй. Искате ли да се развивате правилно? Разделите живота си на две части. Едната да бъде определена заслужене на Бога, а другата заслужене на себе си. Човек все трябва да има някого с когото да разделя живота си. Това значи човек трябва да споделя с някого радостите и скърбите си, благата и лишенията си. Затова е казано в писанието, че човек не живее само за себе си. За кого живее? За Бога, за ближния си и най-после за себе си. В ближния си той ще намери себе си. Следователно, иска ли да расте и да се развива правилно, човек трябва да бъде свързан с вишите светове, с добрите планетарни влияния. Не се ли свърже с вишите светове, човек изпада в големи трудности. Страданията и мъчнотиите в живота на човека показват, че той се намира в ограничителните условия на яйцето. Само Бог е в състояние да го извади от тия условия. Всеки човек има нужда от кокошка, която да измъти, неговите яй... да измъти неговото яйце и да го освободи от затвора, в който е поставен. Освобождаването на човека от ограничителните условия на живота наричаме пробуждане на съзнанието. Всяко обезсърчаване всяка мъчнотия, всяко лишение на човека падат пред погледа и усмивката на Бога. Като види, че някой се обесърчил и отчаял от живота, Бог заповяда да му се даде всичко онова, за което душата му купне. Задоволили желанията си, човек се насърчава и тръгва напред при каквито и трудни положения да се намира човек, всякога може да му се помогне. Бог се изявява на човека чрез ближните му, чрез децата, чрез животните, чрез растенията и му помага. В това отношение вие трябва да бъдете внимателни, да не пренебрегвате и най-малките същества, чрез които ще получите помощта, от висшия свят. Съвременните хора имат особена идея за Бог. Те си го представят като някой страшен, строг, стар човек. Всеки човек има особена представа за Бог. Някой е видял страшния съд на Бога, вследствие на което е запазил този образ себе си. Всъщност. Бог е същество, което никога не устарява. Ако може да се говори за лице на Бога, както за лице на човека, ще знаете, че лицето на Бога е винаги младо, като лице на дете. Бог никога не устарява, но също време е и най-стария. Що се отнася до хората, те всякога устаряват. Дойдете ли до човека, който живее физически, в него всичко устарява? Идеите му, разбиранията му, всичко. Има нещо в човека, което постепенно устарява, но има и нещо, което остава всякога младо. Младото в човека е зародишът на яйцето, който има условия да расте и да се развива. Докато е на земята, човек яде, пие, строи къщи и ги разваля. С една дума на физическия свят, човек живее с физически нужди, които преждевременно го състарява. Каква къща трябва да си направи човек? Къщата на човека трябва да има много прозорци, през които да влиза по възможност повече светлина. Колкото по-голяма е светлината на човека, толкова по-малко са противоречията му. И тъй. Всичко, каквото човешката душа желае, трябва да и се даде. Но то трябва да се използва разумно. За да използва разумно всичко, което му се дава, човек трябва да има вяра. Вярата трябва да върви паралелно с любовта. Обичаш ли някого? Трябва да му вярваш. Трябва ли да се съмняваш в любовта? Ама той ме погледна някак особено с недоволство. Само онзи може да ви гледа с недоволство, който вижда, ви, вижда в лицето ви един скаперник, затворил сърцето си за всичко онова, което ще му донесе известно благо. Искате ли някакво благо? Отворете сърцето и кесията си за всички уния, които истински се нуждаят. Това значи да живее човек за Бог. Живее ли за Бога? Той няма да се поддава на никакво недоволство. В живота на такъв човек всичко трябва да бъде от първо качество, както плодовете се делят на първокачествени и долнокачествени. Първокачествения плод означава чист свят живот. Като ученици вие трябва да се изучавате, да знаете какви сили се крият във вас. За да познаете силите и способностите, които се крият във вас, вие трябва да изучавате окултните науки, като същевременно изучавате движенията на ръцете, на краката си и на всички мускули на лицето си. Изобщо... Всички движения на човека, съзнателни или несъзнателни, изявяват известни прояви. За пример, пляскането с ръце показва, че любовта и мъдростта на човека се съединяват в едно, за да създадат нещо хубаво. При отдалечаването и при приближаването на ръцете си, човек използва всички сили в себе си за извършване на някаква велика работа. Дойде ли скръпта при тебе? Хвани с ръцете си, от които изтичат космически енергии и я запитай какво иска. Скръпта и радостта представляват разумни същества, които искат нещо от човек. Скръпта иска да вземе нещо, а радостта да даде. Щом разберете какво иска скръпта от вас, поканете я, разговорете се с нея приятелски и след това я нахранете. Щом я нахраните, тя се задоволява и си отива. Щом скръпта напусне човека, той казва. Олекна ми на душата. Много се измъчи. Не. Друго същество е измъчвало в човека, а не той сам. Докато скърби и страда, човек мисли, че губи ума и сърцето си, но после вижда, че всичко му е на място. Намери ли се в трудно положение? Човек трябва да плесне с ръцете си да призове Господа. Намери ли ума и сърцето си? Човек ще пее, ще скача и ще благодари на Бога за това, което е придобил. Бог е в състояние да възвърне на човека всичко, което е изгубил. Живот, сили, здраве, богатство, знание. Всичко. Види ли, че носят някой умрял? Бог му казва. Става и веднага от носилката. Не се прави умрял. Небето не се нуждае от умрели хора. Там приемат само живи хора, готови за работа който е умрял за Господа, той трябва да възкръсне. Съвременните хора се нуждаят от здрави, солидни идеи и мисли. Някой върви и не знае с кой крак е тръгнал, нито коя ръка е подвижил първа. Съзнателен човек е онзи, който знае кога с кой крак да тръгне. Той знае, че очите му са дадени да гледа с тях красиви и чисти образи. Човек разполага с големи богатства, а при това се оплаква, че бил нещастен сиромах, че е побеляла главата му от мъчнути. Той има голяма и богата къща, а се оплаква от сиромашия. Що се отнася до побелялата му глава? Нека я бояди Ама окалял съм се. Вземи вода и се изми. Всички хора се стремят към чистотата, към красив живот. Те трябва да знаят, че на земята не съществува абсолютна чистота и красота. Това нещо те ще намерят само в другия свят. За да влезе в другия свят, човек трябва да има будно съзнание, да различава нещата, да намира красивото във всички форми. Там всички същества напълно си приличат. Те са красиви, светли същества, отражение на великото. Будно съзнание трябва да има човек, за да различава реалността от отраженията. Следователно, за да си ориентира, както в физическия, така и в духовния свят, човек първо трябва да намери центъра, около който нещата се движат. Всички живи същества се движат около известен център, специфичен за всяко едно от тях. Всички тия центрове изхождат от общ център, наречен любов. Намерите ли център на една душа, вие завързвате приятелски отношения с нея. Тя внася нови идеи във вас. За такава душа казваме, че Бог живее в нея. И при това положение човек ще има мъчноти и страдания, но няма да бяга от тя. Той съзнателно носи страданията и се подига. Той различава истинските положения в живота от недействителните. Той никога не може да изпадне в положението на Онзи Турцин от Цари град, който като гледал на сцената пиесата Отелу от Шекспир, на другия ден срещнал актьора, който играе ролята на Отелу и му каза: Слушай, приятелю, каква беше тази работа от твоя страна? Аз смятах, че си човек, път ти направи такова престъпление. Ама това не беше в действителност. Някога някой човек е извършил това престъпление, пък аз само го представих пред хората. Като ученици, вие трябва да познавате същинския живот. За тази цял трябва да различавате божественото от човешкото и да се стремите да се освобождавате от ненужните страдания и мъчноти. Много от скърбите и страданията на хората не са нужни. За пример, трябва ли човек да се безпокои как ще прекара живота си? Още утре могат да го повикат на онзи свят. Защо трябва тогава да мисли за целия си живот? Разумният свят е предвидил нуждите на всяко същество. Всички съмнения, колебания, препятствията за идването на Божиите блага. Човек сам си препятства. На всеки човек е дадена задача сам да разреши мъчнотиите си. За да реши правилно задачите на живота си, човек трябва да има висок идеал, а именно да живее за Бога. Дали ще живее за себе си или за Бога, човек трябва да знае как да живее. Това са два живота, съчетани от самата природа. Така съчетани тези два живота представляват онзи вътрешен подтик в човека, който го кара да работи, да се движи, да мисли и да чувства. Под влиянието на този подтик именно, човек е готов всяка вечер да си дава отчет на своите постъпки през деня и да ги изправи. Решили да изправя постъпките си и да желая доброто на своя ближен, както на себе си, човек придобива Божия живот. Това значи пробуждане на съзнанието. Докато една идея безпокои човека, тя има човешки происход. Всяка идея, която внася радост в човешката душа, има божествен происход. С други думи казано, човешките идеи умъртвяват човека, а божествените го обновяват и възкресяват. Следователно, който иска да се обнови, той трябва да възприема божествените идеи и да им дава ход в себе си. Държите ли тия идеи в ума си? От нищо не трябва да се плашите. Живеете ли с идеята, че Бог царува в света? Нищо не трябва да ви смущава. Никаква сиромашия, никакво невежество, никакво безсилие, не трябва да ви безпокоят. Като дойдат сиромашията, невежеството, безсилието при вас, вие ще ги поканите, ще се разговорите любезно с тях, ще ги нахраните и ще ги изпратите сити и доволни. Ама ние трябва да живеем разумно. Да живее човек разумно, това значи да е приел в себе си идеята, че Бог Царува навсякъде. Бог е мислил цяла вечност, докато създаде света, който днес виждаме. За сега този свят е най-красивият. По-красив свят от него няма. Той е замислен и създаден много добре. Какъв ще бъде бъдещия свят, това е друг въпрос. Обаче днес по-добър план от този, по който Бог е създал света, няма. Достатъчно е да се гледате в живота на съществата под вас, млекопитаещи риби, птици, насекоми, за да видите колко по-красив, по-смислен и щастлив е вашия живот пред техния. Всяко животно би пожелало да смени живота си с вашия. Въпреки това, сегашният човек не е доволен от живота си и като капризно дете, постоянно изисква от баща си и от майка си да задоволяват нуждите му. Съвременните хора са още деца. Въпреки това, те постоянно говорят за своята побеляла глава. Не, аз не вярвам в побеляването на главите. Побеляването на човешката глава се дължи на снега, който го е навявал. Космите на съвременните хора са покрити със сняг. Утре, когато се стопи снегът, космите отново ще почернеят. Бръчките, които се образуват по лицата им, не са нищо друго, освен бръзди от ралото. Като израсне и озрее житото, бръздите ще изчезна. Като изучавате писанието, виждате, че всички стари пророци са знаели божествения език на нещата и са живеели според Божиите закони. За да се домогне до тия закони, човек трябва да е свободен. И тогава, като му говорите истината, той разбира нещата който не е свободен, той не разбира истината и се обижда. За пример. Срещам един човек, отгоре до, до долу окалян и му казвам: Събличи дрехите си и се изми добре с чиста вода. Сраме е да се съблека. Закри се с нещо и се събличи. След това измий се от главата до краката по всички правила, да не остане и най-малкото петно върху теб. Следователно, когато изнасяте погрешките на хората, вие трябва да им говорите на божествен език. Ако не искате да им говорите, ще ги заведете на някоя чешма, която тече в изобилие и ще им покажете как трябва да перат дрехите си. След това ще ги накарате да се укъпят и да облекат чисти дрехи. Голяма привилегия е за човека да го научат да пере дрехите си и да се къпе. Докато не придобиете тази елементарна чистота в себе си, вие не можете да бъдете любими на Бога. Идете при Него измит изчисти чисти дрехи да ви се зарадва. Речете ли да отидете при Бога кален, нечист и започнете ли да му говорите за страданията си, той ще ви каже Добре е, че пострадахте малко, че да ме намерите. Само чрез страданията вие можете да познаете Божията благост и изобили. Страданията имат смисъл само тогава, когато човек е постигнал нещо. Не постигне ли нещо, страданието го правят кора Лицето на човека трябва да бъде пластично. Христос казва, ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Това не подразбира да станете глупави деца, но разумни деца на живот. Всеки може да бъде стар, но всеки не може да бъде малко разумно дете. Колко години задържате детинството си? Най-много 4-5 години. След тази възраст детето изгубва своето детинство. То започва да лъже, да крие, да се осигурява. Това вече не е дете. През целия си живот човек трябва да пази в себе си онова детинско състояние на чистота и вяра, да знае, че баща му е създал всичко за него, разумно да се ползва от благата на живот. След всичко това хората искат да им се каже нещо за Бог. Какво повече може да им се каже? Четете откровението и вижте какво се говори там. Косите ви ще настръкнат от това, което ще прочетете, но нищо няма да разберете. Това е все едно да се говори и за добрия съдия, който по външен закон не отсъдил да закачат някого на въжето. Обаче, според закона на любовта, той заповяда да го откачат от въжето. Ще кажете, че този съдия е добър, разумен човек. Вие ще разберете това само тогава, когато сте в положението на този подсъдим. Космите ви ще настръхнат, като ви закачат на въжето. Чуете ли след това гласа на същия стадя, който заповяда да ви откачат от въжето? Вие ще разберете какво нещо е Божията милост и любов. Съвременните хора искат да имат големи успехи, без да се спират върху мисълта, че една от причините за неуспехите им се крие в миналите поколения, т.е. в техните бащи, дъди и прадеди, които еднакво трябва да носят отговорностите на цялото човечество. Един баща завел детето си на училище и казал на учителя: Детето ми е много своен равно, мъчно се поддава на възпитание. Аз и майка му не можахме да го възпитаме. Вие го учете и възпитавайте, но не го биете. Когато трябва да го биете, отбелязвайте се на книжка колко пъти през седмицата е трябвало да го биете. Накрая на всяка седмица аз ще дохождам да видя как върви и колкото боя е трябвало да получи, аз ще го получа вместо него. На детето всяка сутрин като отива на училище, казвам Слушай, моето момче, гледай да, не прави, да правиш по-малко погрешки, за да ме бият по-малко. Питам Колко хора днес имат това съзнание да се считат отговорни за поведението и постъпките на своите деца? Който има това съзнание, той се е домогнал до метода, чрез който може да изправи живота си. Всеки трябва да съзнава, че неговата длъжност е да изправи своя живот, а не живота на другите хора. Иска да изправи живота си и да живее разумно, човек трябва да се свърже с Божественото съзнание. Ама дали съществува Бог? Искаш ли да знаеш дали съществува Бог, обърни се към тичките, които пеят. Щом пеят, те са направили връзка с Божественото съзнание. Щом дърветата цъфтят и връзват, и те са направили връзка с Божественото съзнание. Трябва ли след всичко това да отивате при философите да ви доказват съществува ли Бог или не? Бог казва на всяка душа. Стани рано сутринта и запей песента на живот. След това иди до витуша, и като се върнеш, започни да работиш. Отиването на витуша символизира отиването до извора на живота. Само онзи може да има успех в работата си, който всяка сутрин отива до извора на живота да почерпи сили и енергия за през деня. За да работи с успех, човек трябва да разбира законите, които определят работата. За да свържете приятелство с един човек, вие трябва да разбирате законите на приятелството. Само он си може да ви бъде приятел, който е отворил душата си за вас. Няма ли да обичате онзи човек, който е отворил душата и сърцето си за вас? Няма ли да обичате онзи богаташ, който е отворил кесията си за вас? Мнозина се страхуват от даването. Те мислят, че като дава, човек ще осиромашее какво става с реката, която се птича в морето. Като се птича в морето, тя полуплива всички треви, цветя и растения, които среща на пътя си, без да създава пакости на човек. Прекратят... Прекратят ли пъти и към морето, тя може да се подпуши някъде и да причини ред пакости на хората. На същото основание казвам, че, като вярва в Бога, човек поне пакости няма да прави на ближните си. Причината, поради която хората си правят пакости едни на други, се дължи на факта, че не се втичат в морето. Някой казва, че иска да живее за себе си. Той може да живее за себе си до толкова, доколкото и реката, която не се влива в морето, живее за себе си. Смисълът на живота седи в това – да се освободим от всички ограничителни условия и да живеем за Бога. Човек е поставен в едно яйце, от което трябва да се освободи. Ще кажете – как не сме се освободили сега, като живеем само за Бога? Кой е този, който живее само за Бог? Покажете ми един човек в света, който още в първия ден на живота си е призовал името Божие. В първите години на живота ви майка ви се е молила за вас. Едва от десетата година нагоре детето започва да се моли за себе си, да призовава името Божие. Кой човек помни деня, часа и минутата, когато за първи път се е молил на Бог? Свещен е този момент. Той представлява връзката на душата с Бог. Първата молитва в живота на човека е най-важната. Тя е молитва на очарование. Всички останали молитви са молитви на разочарование. Всички хора познават тия молитви, но мълцина познават молитвата на очарованието. За да отправи такава молитва към Бога, човек трябва да бъде поет. Докато философства, човек не може да се моли. Той започва да разглежда нещата от причини към последствия и от последствия към причини, но това не е молитва. За да отправи истинска молитва към Бога, философът, учения, майката, бащата, трябва да станат поети. Тайна молитва Беседа от учителя държа пред общи околотен клас на 12 юни 1929 г. в София.